41. Лукас ішов слідом за Бернардом коридорами АйТі, а перед ним розбігалися знервовані техніки, мов нічні комахи, сполохані світлом. Бернард, здавалося, не помічав працівників, які пірнали в кабінети і визирали у віконця. Лукас сквапився, щоб не відставати, і зиркав на всі біч, відчуваючи цікаві погляди невидимих очей. «А чи не застарий я, щоб тінювати на іншу роботу?» – спитав він. Переконував себе, що поки не встиг прийняти пропозицію боса, принаймні, на словах, але Бернард говорив про це так, ніби все вирішено. «Дурниці!» – сказав він. «Та це і не буде традиційним тінюванням!» – він змахнув рукою в повітрі. «Ти працюватимеш, як і раніше, просто мені потрібна людина, здатна замінити мене в разі потреби. Людина, яка знатиме, що робити, коли зі мною щось трапиться. У мене є заповіт. Він зупинився перед масивними дверима серверною і повернувся до Лукаса обличчям. «Якщо до цього дійде, якщо виникне надзвичайна ситуація, наступний голова АйТі дізнається про все з заповіту, але...» – він кинув швидкий погляд у коридор за спиною в Лукаса. «Зараз мій заступник Сімс, його доведеться змінити, інакше справді не обійдемося без проблем». Бернард потер підборіддя і про щось замислився. Лукас якусь мить почекав, а далі підійшов, увів свій код на панелі біля дверей, дістав із кишені посвідчення. Переконався, що це його посвідчення, а не Джульєти, і провів ним по сканеру. Дорі клацнули, відчиняючись, і вивели Бернарда із задуми. «Що ж, так буде набагато краще!» – він, мабе, розмовляв сам із собою. «Не те, щоб я збирався полишати це місце, затям собі!» Бернард поправив окуляри і вступив у масивний сталевий портал. Лукас увійшов слідом, зачинив за собою важкі двері, зачекав, поки вони замкнуться. «Але якщо з вами все-таки щось станеться, я муситиму контролювати очищення?» Лукас навіть уявити собі такого не міг. Підозрював, що в костюмах тонко ще більше, ніж у серверах. У Семі вийшло б краще, та він і справді залюбки погодився на цю роботу. А ще, чи довелося б тоді покинути зоріні карти? «Так, але це не велика частина моєї роботи». Бернард вів Лукаса рядами серверів повз тринадцяту стійку з порожнім дисплеями, і нарухомими вентиляторами, аж у кінець зали. «Є ключі до справжнього серця бункера», – сказав Бернард, дістаючи з-під комбинезона брязкітливу в'язку, яку носив на шиї на шкіряному шнурку. Лукас ніколи не помічав цього раніше. «Цей футляр має інші функції, про які ти згодом дізнаєшся. Зараз я просто покажу тобі, як спуститися». Бос по черзі вставляв ключ у кілька замків, замаскованих під закручені гвинти. Що це був за сервер? Двадцять восьмий. Лукас оглянув приміщення і пробував рахувати, поки не зрозумів, що йому ніколи не доводилося лагодити цю стійку. Почувся тихий дзвін, і ляда зрушила з місця. Бернард відставив її вбік. Лукас нарешті збагнув, чому ніколи не працював над цією машиною. Внутрішні сервера були практично порожні, просто оболонка, яку, здавалося, вичистили багато років тому. Надзвичайно важливо замикати прохід після того, як піднімаєшся назад», – Лукас спостерігав. Бернард схопився за ручку на дні порожньої коробки, потягнув її на себе. Почулося неголосне скреготіння десь неподалік. «Коли поставиш гратки на місце, просто натисни цю ручку, щоб їх зафіксувати». Лукас уже хотів був спитати, які градки, коли Бернард відступив і обіруч вчепився в металеве перекриття на підлозі. Крякчучи, вийняв важку плиту, почав відсовувати її вбік. Лукас підскочив і нахилився, щоб допомогти. А хіба сходами не, почав був він. Вони не ведуть до цієї частини 35-го. Бернард махнув рукою на драбину, що спускалася крізь весь нижній поверх. Ти перший. Голова в Лукаса йшла обертом від цього несподіваного повороту подій. Схилившись до драбини, він відчув, як щось зрушилося в нагрудній кишені. Ручким рухом притримав годинник обручкою посвідчення. Що він собі думав, коли брав це? І що він собі тепер думає? Лукас почав спускатися довгою драбиною, почуваючись так, ніби хтось заклав йому в голову певний алгоритм – програму, яка автоматично взяла під контроль усі рухи. Діставшись до кінця драбини, підняв голову і побачив, що Бернард, спустившись на кілька щаблів, засовує гратки над головою, замикаючи їх обох у темному підземеллі під фортецею серверною, до якої тепер і так ніхто не міг був За мить отримаєш великий дар!» – прозвучав опітьми голос Бернарда. «Так само, як колись отримав я!» Він увімкнув світло, і Лукас побачив, що бос дивно, напівпритомно посміхається. Від недавнього гніву не лишилося й сліду. Перед ним стояла нова людина, упевнена в собі і сповнена незрозумілого натхнення. Бункер і всі його мешканці живі завдяки тому, що я зараз тобі покажу, провадив Бернард. Він повів Лукаса яскраво освітленим тісним коридором до більшого приміщення, що виднілося в кінці. Сервери гули десь високо над головою. Лукас почувався відрізаним від усіх, хто жив у бункері. Йому було цікаво і водночас дуже страшно. Парубок не знав, чи хоче брати на себе таку відповідальність, і сварив себе за те, що так легко погодився. А втім, ноги несли його далі, тим прихованим проходом, аж до кімнати повної незнайомих цікавих речей, до місця, порівняно з якими зоріні карти стали несуттєвими. Він опинився в комерчині, де відчуття масштабів світу, розмірів усього в ньому, потребувало цілком нового розуміння.